Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska Nem Én csak boltba járok, sajnos kocmában már nem Nem Visszaszámolok Száz 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe civilrádió Civil Rádió 9800 És interneten Fábia, Júli a énekel. Ez Fábia, Júli és a zoo hacker együtt, a uh, Nothing to Lose My Dear. vagy Fabiá a itt kerrel ez volt a Nothing to lose, my dear. azt írtad, felfoghatatlan ég veled, Júli? Sifarandás haják. Még novemberben is én váltottam vele üzenetet hogy, hogy hogy van, és annyira élettel teli volt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez tényleg teljesen hihetetlen ami azt jelenti, hogy ti valamiféle személyes ismeretségben voltatok, egy te voltál. Hát én nagyon szere, szerettem azt, amit csinál, de hát én ismertem is felületes, végt, így felületesen az utóbbi tíz évben. És hát maga a nyári hír is nem ledöbbentett, és mondom, hát, hát egyszerűen, egyszerűen nem értettem. Tehát én időről időre így érdeklődtem, hogy hogy hogy van, és hát úgy tűnt, mint aki így így minden energiával meg a gyógyulás felé. Koncertjáró vagy? Néha? Néha. Egészen. De hát. Ott persze, persze, van. És nyilván, nyilván ugye az is benne van persze a dologban, hogy azért ugye most már 7 éve van ez a Facebook, és azért, így a, azért az ismerősök között most már egyre több az olyan, aki aki valójában nincsen. Egészen fantasztikus hangja volt, és egészen fantasztikus kisugárzása. De itt most kirak egy gondolatot, és akkor ezt egy jellel folytatom. Te személyesen hogyan vagy a halállal? Nem fogunk pszichologizálni, ne aggódjál, de ugye én megtanullak téged itt az idő folyamán, ugye abban maradtunk, hogy alapvetően ugye belőled azt lehet kihúzni, amit egyébként magadból mutatsz mindenki számára. Aztán, hogy ha azt követően én elkaplak téged, és megpróbálnak mélyebbre nyomni, vagy magasabbra húzni, az mit vált ki, az egy másik dolog, de minden esetre, ha nyomodat látom a húban, akkor követhetlek. Hát nyilván, hogy ezek azok a pillanatok, amikor, amikor így az ember tényleg így de nem egyszer megrendíti, hanem meg is rettenti, tehát, hogy így így, így, így, így egészen közel kerül a, a, az elmúlás. Nekem rögtön az ugrott be, hogy így a tudom, így a kicsit távolabb ismerőseimnél még egy ilyen eset volt a 2015. novemberében, amikor a, a Fülök Marci meghalt, aki a válogatottnak volt a kapusa. És hát ő is 32 éves volt, és hát ezek azok a, a történetek, amik, amik most itt a vesztessége egy túl, azért persze, hogy az embert elgondolkodtatják. A saját mulandóságod mennyire foglalkoztat? Hát ezt mondom, hogy nyilván, nyilván ezek azok a pillanatok, amikor így ebben azért az ember bele-bele gondol. De hiszel a túlvilágban? Nem, én. Tehát, hogy akkor itt De kell... lehet, hogy úgy könnyebb lenne, mit tudom én... A másik, ugye itt most próbáltam tartani valami gyászszünetet, amit egy rádióban általában csönddel szoktak érzékeltetni. Uh, visszamegyünk az előző vezérfonalunkhoz, ami ugye összefüggésben volt, a te aztán kedden megjelent dolgozatoddal, illetve talán ne, kedden jelent meg az Index, ugye? Azt hiszem, igen, aztán, igen, igen, igen. December 12, mindig hétfőn beszéltük mi, eléggé részletesen mi. róla, így aztán aki azt olvasta, olyan nagyon lepődhetett meg, bár részletességét tekintve annál részletesebb volt, nem fogom tudni pontosan idézni, és ez nem az a műsora, amely ilyen citátumokkal él, hogy bejátszás egyebek nincs rá kapacitás. Pénteken arról beszélt Navracis Tibor, hogy maga a konstrukció nem olyan, remélem, hogy jól idézem Navracis Tibort, az állami számövőszéket illetően, amely egyébként indokolná, azt, hogy valamiféle felülvizsgálati eljárás legyen, épp úgy fölöttünk áll, ezt már én fogalmazom, vagy idézőjelesen, mint az alkotmánybíróság. Arról is hosszan értekezett egyébként, hogy létezik egy olyan ö, megoldás, hogy minden esetben bírósághoz kell, vagy lehet, nem kell, hanem lehet fordulni, de az egy egészen más szisztéma. Most nehéz többször és fölmenni, amit interpretációkról vitatkozni, mert nekem is hallanom kellett volna pontosan. Navracsics Tibor, én egyet tudok mondani, hogy a számövőszék valóban az országgyűlés szerve, tehát mint ilyen, ha pusztán csak elméletileg közelít hozzá Navracsics Tibor, akkor nyilván van igazság abban, hogy az országgyűlési szervével szemben ö, nem ugyanaz az elvárás, mint egy hatóságnál, csak hogy. Az országgyűlésnek ez egy olyan szerve, amelyik ö, közvetlen alapjogot érintő következményeket, vagy a vagyoni helyzetet érintő közvetlen következményeket szankciókat állapít meg. Azt viszont az nem Bíróság nagyon korán a 90-es évek legelején, amikor a közigazgatási perentartás gyakorlatilag megalapozta, kimondta, hogy minden egyes szankcióval, minden egyes közhatalmi az ember illetve a különböző jogalanyok magatartását így közvetlenül érintő döntésre szemben helye van jogorvoslatnak. Mi a megoldás? Hát a megoldás az, hogy jogorvoslati jogot meg kell teremteni, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a történet sem az egyébként 20 fennálló éve fönnálló mulasztások, alkotmányos mulasztások tekintetében, sem az eljárás tartalmi agályai tekintetében nem a jobbikról szól. Sőt, tovább megyek. Nem is arról szól, hogy az ember mondjuk a Simicska jobbik közötti kapcsolatot összejátékot mennyire tartja, hogy mondjam a Erre még visszatérünk. Azt kérdezem tőled, hogy akkor ezt az országgyűlésnek egy törvényben kéne megállapítani egy két harmadosban? Hát leginkább igen. Most arról nem érdemes beszélni, hogy erre mekkora esély van, mert ez egy, ez egy elvi kérdés, aztán kéne jönni a gyakorlatnak. Jó beszélek, ugye? Hát, e, jó beszéd, de talán éppen a elmúlt napok példája mutatja azt, hogy minden pártnak jó oka lenne egyébként egy ilyen módosítást megszavazni. Jegyzem meg, itt most ugye a jobbik, tehát egy par parlamenti párt körül van a purpárlé, de az ászvizsgálatok ugyanígy érintenek például önkormányzatokat is. Egy másodperc erején maradjunk a dolgozatodnál, és valamiféle hiányosságomat fogom felfedni, ugye a, a jogalapról beszélnék, ugye te is beszéltél róla, és ismét hazudik és csúztat a, csúztat a Fidesz hazugság gyára, ez ugye a jobbik.hu van, szöveg Amint a reklámberendezések megvásárlása idején arról már beszámoltuk, a parlament fideszes többsége által alkotmányellenesen kettőharmad helyett egyszerű többséggel áterőltetett plakáttörvény kötelezővé tette, hogy a piaci jár sokszorosáért plakát helyeket a pártok. Arról két szót, András, hogy valójában az a jogszabályi alap, ami alapján eljárt az állami számbevőszék, az micsoda? Ez az inkább, hogy ez a párttörvénynek a negyedik szakasza, ami a pártok vagyonáról és gazdálkodásáról szól. Ez egy 89-es szabály, ami aztán 2010 után néhány ponton ki lett egészítve. Például a külföldi támogatás. Oké, a de hogyan a plakát törvény elmaradása? Ez egy jó kérdés. Hát az eredeti Fideszes csomag euh, tavasszal, az módosítani kívánta a párttörvényt is. És vélhetően azért kívánta módosítani, mert ez a 89-es szöveg azzal a terminológiával dolgozik, hogy van vagyoni hozzájárulás, amin belül van pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A tiltott támogatásnak kétféle kategóriáját ismerte a tíz utáni módosításokkal együtt. A külföldi támogatást tiltott, illetve a jogi személytől, uh -huh. tehát a cégektől feljösszállított <kül> támogatás. Hát jól értem. Na most, na most Vélehetően a fideszesek is azt látták, ósájékor, amikor ezt a módosítást benyújtották, hogy ez az eredeti szövegezés legalábbis véleményes, hogy a szolgáltatásokra kiterjed-e. Ők maguk a törvénytervezetben a kedvezményesen vásárolt plakát helyett nem is vonták be ebbe a tiltott vagyoni járulás terminológiába, hanem jó konstrukciót találtak ő, hogy jogosulatlan vagyoni előny. Tehát magyarul ma, maga a fideszes módosítás leplező le saját magát, hogy ők maguk látták úgy tavasszal, hogy a 80, eredeti 89-es jogalkotói szándék a pénzbeli donációt kezelte, illetve a dologi hozzájárulás. Dologi hozzájárulás például, amikor 89-90-ben soros fax képeket és fénymásolókat uh -huh. adott mondjuk a Fiatal Demokraták Szövetségének. Ez egy dologi hozzájárulás. A szolgáltatás nyújtást azt nem kezel, jegyzem meg, szolgáltatást akár nagyértékű értékű, tisztességtelent, és lehet tovább sorolni a jelzőket Simicskával vagy mással kapcsolatban. Most túl azon, hogy nem csak a Jobbik kapott, és nem csak most, Uh, hanem uh, gondolom a fideszesek is a maguk gyakorlatában. Ha én jól értem, akkor. Itt egy, nem csak plakátokról. Ezeket hát, a arról is. Hát, a nyomdai szolgáltatás. de itt valójában akkor az a helyzet, fidesz, hogy egyfelül jól jött a Fidesznek az, hogy így maradt a 89-es szabályozás, másfől rosszul jött, de most az állami számbevőszék egy olyan múltra hivatkozhatott, amelyet ugyan megpróbáltak megdönteni, de nem sikerült, és az a jogolap, amivel felléptek, az létezik. Hiszen a vagy, változtat... nem. Tehát ezt mondom, vagy nem, tehát e, itt a probléma az, hogy e, ha a módosítási szándékkal is összevetjük a jelenleg hatályos szöveget. E, lehet -e a, termés... a módosítási szándékot jogalapként figyelembe venni? De úgy tűnik, hogy a jogalkozó most a módosítási szándékot vette figyelembe. E, ha a jogalkotói szándékot ezzel összefüggésben vizsgáljuk, akkor legalábbis véleményes az, hogy a szolgáltatás nyújtás... tehát pont fordítva van, mint ahogy mondtam. Pont fordítva van, de jelenleg nincs olyan fórum, amely ezt megítélhetné, hiszen... Pontosan erről van szó, és én annyit állítok, ami már nem a jogászkodás, hanem pusztán a politikai állítás és hizálló ezért tartottam fontosnak megszólalni, mert egyébként én itt magamnak csendet fogadtam pártpolitikai ügyekben áprilisig, mert ha és amennyiben, még ha jogszerűen is Ö, olyan helyzetben sodorják az egyik elállásul jelenpontben vezető ellenzéki pártot, hogy az gyakorlatilag nem tud elindulni a választásokon, az én azt gondolom, hogy a többpárti demokráciának az alapjait kezdi ki. Okay, mindezt mérjük. az mindezt, mindezt a szankciót úgy alkalmazni, hogy az anyagi jogi lábazat nem betonbiztos, az szerintem egy határánk lépés, én ezt próbáltam jelezni. Azt kérdezem tőled, hogy maga ez a véleménytervezet, vagy javaslattervezet, amely napvilágot láthat, és amely korábbiakban ilyen módon nem látott napvilágot, az már önmagában lesz, majd lesz, majd akkor lesz, amikor a büntetést megállapítják. Azt követően, úgy 21-ig, ami még jelentősen előttünk van, hiszem, ami csak 18-a van, ezt véleményezi a jobbik. Nem értettem a kérdésedet igazán. Hogy ez már egyébként akkor is les-e, hogyha egyébként maga a döntés nem olyan tartalmú lesz, mint amilyen... hogy ez az alatt, hogy, les? Tehát, hogy Tehát, hogy szabálytalan. Tehát, hogy önmagában az... Én nem tudom, ezt ki... tehát erről van véleménye az embernek, de pontosan a történetben csak, hát eddig nem beszéltünk most túl azon, hogy az egész szabályozásnak vannak eljárásjogi hiányosságai. Tehát, hogy nincs Miről nem beszéltünk? Garanciák, jogorvoslatok, hogy nem áll Biztos lábakon az, az állítás, ami a világra került. Hogy a szemvevő széknek mi a fészkes fenéért kell kommunikálnia akkor, amikor egy jelentést tervezett. Én ezt később akartam tőled megkérdezni, de hát én erre külön készültem csak. Mint uh, uh, uh, uh, uh, uh, csak láthat a lá kevés, amit... pillanat, csak, hogy ezt ja. mutassam a név számára. Ugye uh, október 3-án az állami számvészék reagál a Jobbik Magyarország mozgalom sajtótájékoztatójára. E, aztán ugye az Állami Számbevőszék észrevételezésre megkölt az szó szójelentést tervezetet a Jobbik Magyarország Mozgalom részére, ugye már azt követően, hogy megszólalt, aztán december 13-án az Állami Számbevőszék ismét nyilatkozik a Jobbikra való hivatkozással, aztán december 14-e, ugye ez ismét arra vonatkozik, hogy ismét az Állami Számbevőszék reagál egy közéleti eseményre, te mivel magyarázod ezt a kommunikációs aktivitást, ami egyébként az alkotmánybíróságra már egyáltalán nem jellemző? Hát ez, ez az aktivitás, ez főleg az elmúlt hetekben furcsa, mert a jelentés tervezeteket a számbevőszék nem szokta kommunikálni. Pontosan azért van nem sok jelensúgi szabály van a számbevő, tehát a, az ügyfél irányában, de az, az megvan adva, hogy észrevételt lehet tenni mert az elméleti lehetősége fennáll annak, hogy az étrevétel nyomán az állami számbevőszék akár teljesen meg is változtathatja a véleményét, nyilván ezt már csak a szakmai presztízsből, sem nagyon szokta megtenni, de például elrendelhet további vizsgálatot. Tehát teljesen magyarázhatatlan, hogy ezt teszi, és ha már az Alkotmánybíróságot hozott fel, az vagy hozta fel ugye, Navracsics Tibor beszélget, a beszélgetésetekben ezek szerint az alkotmánybíróságnál teljesen elképzelhetetlen volt. Ebben, azt, igaz, ebben abszolút, így, tehát ez eljött, és ezt ugyanígy kommunikát. látta. Er, erre nem mondott mást, erre ugyanezt mondta. Uh -huh. Erre, gondorunk. erre, erre gondorunk. ugyanezt mondta. Mi állhat az állami el, számára a aktivitása, aktivitása mögött? A döntés tervezetet az alkotmánybíróság elkezdene kommunikálni. Nonsens. De mi van akkor, amikor az állami, állami számövőség teszi ezt? Hát az van, ez nem véletlenül van így, hogy ezeknek a testületeknek kizárólag a döntésüket kell kommunikálni, és, és az első betűtől az utolsóig csak azt kommunikálhatják, ami le van írva, ez, ha úgy tetszik, egy iratlan szabály. Abban a pillanatban, hogy elkezd a tervezetről kommunikálni, visszautasít, nyilatkozatháborúba megy, abban a pillanatban belép a pártpolitikai játéktérbe, tehát nem közjogi, de morális értelemben a független közügyintézik. Azt kérdezem tőled, hogy ez valójában kommunikáció, vagy ez inkább magyarázkodás a kommunikáción belül? Hát ez döntse el, aki ilyen kommunikációs szakembernek gondolja. Ezt magát. egyébként szerinted az számbevőszék saját iniciatívája alapján teszi, vagy úgy érzi, hogy ezt várják el tőle, vagy ezt a vonalat hagyjuk ki? Hát én hajlok arra így az utóbbi napok eseményeit látva, és hát valamennyire azért ismerve itt a kormányoldalnak is a motivációit, hogy ez nekem csak egy tippem, hogy itt a számbevőszék részéről egy túlteljesítés történhetett, és most a túlteljesítés szintén önszorgalomból megpróbálják valahogyan helyre kommunikálni, de szerintem ezzel csak rontanak a helyzeten. Magyarul te egyáltalán nem úgy látod, mint hogy nagyon sokan védik, hogy valaki fogta magát és felhívta az állami hanem a másik. Nem így működik szerintem a rendszer. Hanem a megfelelő kényszer dolgozott benne. Igen, de, de hát valaki valamikor valamit mondhatott vélehetően Domokos Lászlónak, de azt kötve hiszem, hogy azt, ami ebből lett, viszont viszont hát a probléma ott kezdődik, amikor ott kezdődött már 2010. júniusában amikor a Fidesz a fra saját frakciójából emel oda ember tehát már rögtön a gyanuár nélkül hogy Balmyros-Szat emel Domokos László ott van és hát a végeredmény tekintetében meg végül is tök mindegy hogy őt konkrétan bárki erre kéri utasítja új vagy pedig ő önszorgalomból, illetve az aparátus önszorgalomból hoz ö, állítja elő ezt a terméket. Valahol teljesen. hogy hogyha rossz az emlékezetem, de tényleg egy TV riportban én, mint az állami Számvevőszék kommunikációs főnökétől vagy szóvövőjétől azt a választ hallottam volna, benyújtott a kérdésére, mely szerint ö, valamikor majd megszületik a döntés, nem hetekkel később, de mint hogyha erre nem lenne szabály. Tehát arra van szabály, hogy 15 uh -huh. napon szóval belül. Ugye Benyúritával én is beszéltem. És, Láttam. Ö, ö, de még a report készítés közben kapcsán, ugye ők tettek mármint az ATV-stában arról említést, hogy nekik van egy olyan érzésük, hogy igazából megpróbálják el húzni éppen emiatt. Ez is benne van a pakliban. Hát, jó, itt, elkezd, itt elkezdődik az, ami számomra abszolút érthető és abszolút értelmezhetetlen, és itt van az, amikor azt mondom, hogy állj! Tehát akkor, amikor uh, Fidesz közeli emberek ugyanakkor ehhez a történethez semmilyen vonatkozásban hozzá nem tartozó emberek, legyenek egyébként lángelmék, mint Géfodor Gábor, vagy bárki arról beszél, hogy mit tesz, jó, mit tesz jót a Fidesznek a tekintetben, hogy majd ezt a büntetést a parlamenti választások után szabja ki, az már tényleg valami olyan, mintha egy nem létező telefonhívást kapna a dobokos a, a Géfodor Gábortól, és én ezt nem szívesen hallom, mert ez a jogállammal teljesen szembe megy, én azt kérdezem tőled, hogy egyébként az tényleg így van, hogy az állami számbevőszéket a december 21-i dátumot követően, amikor is észrevételezi a jobbik azt, amit vele kapcsolatban írtak, semmilyen jogszabályi határ, vagy semmilyen jogszabály nem köti a tekintetben, hogy mikor kell döntést hoznia? Valóban, tehát nekem az egyik alkotmányos kifogásom a számbevőszéki szabályozással kapcsolatban nem csak a jogorvoslati jog hiánya, hanem, hogy nincsenek meg azok a az Jó, eljárás. Magyarul, hogy ez davuk lesz kargyaként fog lebegni a jobbik fölött, addig, amíg nem döntenek. Akár ez is megtörténhet, de mondom, teljesen tisztességes szándékkal is teheti azt a számbevőszék, hogy kap egy uh -huh. észrevétel És közvetett az a a eljárás. Azok. Nem, hát bocsánat, az észrevétel az, az nem csak azt jelentheti, hogy én azt mondom, hogy már elnézés a kifejezésé, de hát, hogy hülyeségeket tetszettek beszélni ezért, meg ezért, meg ezért éppen ezért ezt az egészetesség kidobni. Ez azt is jelentheti, hogy azt mondom, hogy ez meg ez alapos, egyetértek, valóban mulasztottam, ez meg ez hülyeség, viszont ennél, meg ennél, meg ennél vannak további dokumentumok, amiket nem tetszettek megnézni. Teljesen Ebben az esetben mondom, mindenféle hátsó politikai hmm. szándék nélkül is mondhatja azt a számbevőszék, hogy oké, okay, de akkor még tartok egy utóvizsgálatot vizsgálatot, míg a véglegesen. Okay. Ez, okay. Nem tudom, hogy itt fennáll-e ilyen nincsen, Ez a hat hát kategóriája. Mondom, igen, csak azt mondom, hogy hogy aggasztóan szabályozatlan ez az egész eljárásrend, és ugyan a hatályos számbevőszéki törvény az már a mer alatt készült, de gyakorlatilag itt is a 89-es szabályozás lett szinte kopipésztelve át. azt kérdezem tőled, hogy önmagában az jogszabály tiltja-e, hogy egy jelentést tervezetett napvilágra hozzanak, vagy ez lehet egy olyan fogás, amivel először élt, vagy talán először élt az állami számbevőség, de ezért a nem jár? Példátlannak annak tartom azt hogy ezt így nyilvánosságra hozták, ugyanakkor ö, ez, ez sem szabályozott, hogy ennek milyen státusza a nyilvánosság szempontjából. Az persze egy meglehetősen pikáns helyzet, hogy a különböző állami szervek az ilyen státuszú dokumentumoknál szoktak sikerrel hivatkozni bíróságokon arra, hogy ez csak döntés előkészítő anyag. Azt Tehát akkor, amikor ilyen tervezeteket akkor az ember kiszedni belőlük, akkor ugye az azzal hmm. szoktak védekezni, hogy döntés előkészítő anyag, tehát a törvénynél fog maradj, Maradjunk a ennek a logikai és... Zábe is megerősítette, hogy ez nem nyilvános. Időbeli sorrendjében, ugye ott tartunk, hogy ez bekövetkezett, a Jobbik pénzgyűjtő akciót hirdetett, és péntek délutára pedig fákiás megemlékezés, vagy demonstrációt megemlékezés törölve. A pénzügyi gyűjtés az talán 30 vagy nem tudom hány milliónál tart, hogy az el fog-e jutni, 660 millióig, az ki fog derülni, vagy nem fog kiderülni, mint ahogy az is kiderül, hogy végül is ha nincs büntetések ezt visszafizetik-e, vagy sem. De miközben mindenki azt hangoztatta, vagy ahogy ezt szokták mondani, a demokraták azt hangoztatták, hogy ők nem a jobbik mellett szólalnak föl, hanem az... Én eljel. nem tudom, hogy kik a demokraták, de mindegy lendüljünk közben túl. Akkor nagy A demokraták törölve. Figyelj nálam rugalmasabbat nem nagyon sokan azt mondták, hogy nem a jobbik miatt mentek, hanem az eljárás miatt mentek. Azt kérdezem tőled, hogy te aki értekintetben egy ritka, tiszta fejű fiú, vagy vajon miben látod annak az okát, hogy a jobbiktól teljesen független nem volt olyan szervezet, és most szándékosan nem mondok nevet, mert nem érdemes, mert onnantól kezdve bele lehet kötni, egy Igen. olyan demonstrációt szervez, amelyben a jobbik meg sincs említve, amiben egyszerűen arról van szó, hogy nem, nem, az állami számbevőszék ne avatkozzon a napi politikába. Ennek vajon mi lett az oka, vagy ezt kérdezem meg attól, aki szervezhette volna, de ilyen a te is lehetél volna? Hát én magamról tudom. Beszélni. Most túl azon, hogy az ember legyen következetes, tehát ha már megszólaltam ebben az új ügyben, itt is cikkben, és stb. úgy, ahogy akkor, akkor ebből egyenesen következik, hogy kimegyek. És arról van szó, hogy van egyrészt egy olyan közjogi eljárás, ami ő alkotmányosan több sebből végzik, és még csak azt sem mondom, hogy a Fidesz miatt, mert ez egy közel három évtizedes uh -huh. Születik egy olyan döntés vagy döntés tervezett, ahol a független intézmény kilép a független intézmény keretei közül. Ennek a jogalapja, tehát hogy egyáltalán a kedvezményes szolgáltatás bevonható ebbe a körbe vagy sem, az futballnyelven szólva véleményes, Aha. majd ennek kapcsán domoklész kardjaként megjelenik annak a lehetősége, hogy a pillanatnyilag legerősebben ellenzéki pártot kiiktatják a választási versenyből. Ez egy határvonal. Mert sok mindent lehetett az Én elmúlt hét évben... de most kivételesen nem a kérdésemre válaszolsz. De a kérdésedre válaszolok. Az elmúlt hét évben sok mindenért lehetett uh, kiabálni, hogy a Média szabadság, meg az alaptörvény, meg a választási Igen, rendszer, stb, stb, stb, stb. De azt nem lehetett kétségbe vonni, hogy Magyarországon egyébként egy működő parlamentáris demokrácia van. Okay. Ha egyébként, me, egyébként ingatag, eljárási és anyagi jogi lábakon állva egy parlamenti pártot anyagi eszközökkel ki lehet iktatni a választási versenyből, akkor én azt gondolom, hogy itt az alaptétel, alap tehát, hogy működik a többpárti váltó gazdálkodás, az bizony megkérdőjelezhető. Okay. Ezért mentem ki, és szerintem ezért mentek ki én sokan értem, mások, akik nem, nem szükségkájét meg a jobbikért mentek Kivételesen a kérdésenről válaszoltál. Hát akkor mondja, de akkor nem volt érthető a kérdés. Teljesen érthető. Kivételesen teljesen érthető hogy Azt kérdeztem, <gül> hogy vajon más szervezet miért nem szervezett egy olyan demonstrációt, ahol nem kellett volna abba a helyzetben kerülni, hogy az elmenőket azzal gyanúsítják, vádolják, dicsérik, megfelelő rész aláhúzandó, hogy hirtelen jobbik szimpatizálásokká váltak, hiszen Schiffer András logikáját követve. A történet, ha bár konkrétan a jobbikra mutat, maga az, amivel kapcsolatban tiltakoznak, az nem a jobbikkal kapcsolatosan az állami számbevőségnek a napi politikába való kilépésére. Ezért kérdezem, hogy vajon bármilyen szervezet miért nem gondolt egy nagyot, és előste meg a jobbikot? Elnézést, akkor nem értettem pontosan a kérdésület. Egyrészt én nem vagyok más szervezet. kettő feltételezem azért, mert vonagábor igen hamar bejelentette, hogy ő bizony tüntetés szervez. Azt kérdezem tőled, hogy rossz az, aki rosszra gondol, ha egyébként egy ilyen demonstrációra elmen végén Sifer András innentől kezdve azzal gyanúsítja, hogy ő egy jobbik szimpatizánsávált, vagy Sifer András elfogja mondani egy frászkúnyholt, ebben a dologban én demonstráltam, de egyébként nem lettem jobbik szimpatizáns, ami egyébként nagyon sokakat nem fog zavarni Sifer András megítélésében. Nagyon sokakat nem fog zavarni, hát ez a szokásos idiótaság, én ezek nem is akarok foglalkozni, mert ami akkor ugyanezt elmondták akkor is, amikor láttak akár a fehér ház akár az ülésteremben teremben, vonagából, vagy novák előddel beszélgetni, ugyanígy megkaptam, hogy na, hát akkor én náci szimpatizás vagyok megkaptam a Facebookon a magamét akkor, amikor Szanyi Tiborral a tárgyalóteremben voltunk együtt. Tehát ez engem, vagy, vagy ugyanígy megkapom azt is, amikor mondjuk Tusnádfürdön fellépek, hogy na hát kibújtasz a okay, zságből. Ez az idéóltaság engem nem érdekel, de egyébként pedig én az elmúlt egy évben is szerintem eléggé világosat tettem egy interjúban, hogy legalább négy olyan Alapkérdést fel tudok sorolni, ami engem a Jobbiktól csak elválaszt, és akkor még arról nem is volt szó, hogy a Jobbik itt egy-két éven belül eurót akar Értem, akkor a szeretném kérdezni. Alapos felkészülésem folyamán, Igen. alapos törölve, felkészülés törölve, folyamán törölve, beleakadtam egy megjegyzésbe, ami azzal volt kapcsolatos, Elnézést kivételesen nem írtam fel a nevét az illetőnek, de talán 15-én nyilatkoztál, vagy vendége voltál a láncít mm -hmm. rád, jó kulisza címműsorában, amiben kérdést intéztek hozzád, hogy mit szólsz ahhoz, hogy karácsony Gergely 1000 forintot utalt a jobbiknak, nem tudom, emlékszel erre, hogy mit mondta? Valami nem emlékszem, mert pontosan. És arra emlékszel, -e, hogy ezt követően, mit mondál önszántból anélkül, hogy bárki bármit kérdezett volna, ami szöges ellentétben volt azzal, amit karácsony Gergelyre mondtál? Mondja, nem, nem tudom, mire gondolsz. Azt hiszen. mondtad, hogy hát, é, é, azt mondtad, hogy Karácsony-Gergely, ha jó, hogy ezer forintot utalt, de hát még nem született meg a döntés. Ellenben, hmm. ellenben nem volt, volt három mondat, és azt mondtad, hogy nagyon támogatod azt, hogy Sallai Róbert Robert Benedek utalt a Jobbiknak, És akkor szeretném megkérdezni hogy mi a különbség Sallai Róbert Benedek és Karácsony-Gergely utalása között? Most bocsánat, ezért ezt kontextusból kiszakítva és belemagyarázva, az én ezt én nem tartom teljesen fernák, ugye itt alapvetően indám vonatkozott a kérdés, Így van. hogy én utalok elmondtam, mondtam, hogy én úgy Igen. döntöttem, hogy amíg nincsen végleges izén, nekem addig nincs kedvem nekem a pártársam Sallai Róbert Benedek tehát úgy gondoltam, hogy ha már rám vonatkozik a kérdés, akkor a saját pártársam gesztusához való viszonyt azért illik rendezni. Ez erről szólt semmi A Azt szeretném neked mondani, hogy én elfogadom a válaszodat, de ez nem egészen így van az interjúban. Hát szerintem meg így van. Jó, rendben van, akkor én ezt következő alkalomra, ami nem. már jövőre lesz. E, semmi kettős mércet, tehát én, nem, én ezeket utálom. Én azt szerettem volna mondani, hogy de ezt csak kijelzem, az előző mondatomat, be se fejezem. Azt kérdezem tőled, hogy végül is az, ami pénteken történt a Lendvai utcai Fidesz székháznál, az benned, ha megkérdezhető, milyen benyomást hagyott, lehetett tőled egy ilyen tudósítást kapni, vagy túl túllépnél azon, amit egyébként megikértél. hát hogy picit túllépnék, maradjunk annyiban, hogy ez egy szükséges és kötelező kör volt, egy ilyen hatalmi határfeszegetés esetén. És maga a demonstráció, ami volt, az beváltotta szám. Tehát aval, hogy elmentél, azzal te úgy gondolod, hogy megcselekedted azt, amit megkövetelt tőled a haza. Pontosan. Hát nézd, én az, ugye mi általában egy dologról szoktunk beszélgetni, <gül> úgyhogy most az, hogy én most itt ebbe vagy abba belekapjak öm, mert én De. ugye azt jól érzékelem, hogy ami itt most a Jobbik megítélését illeti, abban most nem fogunk belemenni. Hát mondjad, aztán legfeljebb nem válaszol. Hát amit a tud, Helle, Helle Rágnes kontra Ildikó, ami a ami a... Én ezeket nem is követem, bocsánat. Esküszöm, tényleg. Nem, Nem megkerülni akarom, tehát hogy most itt... Ez egy különböző... Akkor ezt tudomás. kész, adapta ja. Nem mondhatom olyan rúga, magam értem, nem, hogy magam se értem. Nem is tudom követni. A, a másik. Akkor te tudod-e követni, és tudod-e értelmezni a jobbik néppártosodását? És akkor egy olyan szót használtam, amit egyébként szabad beszédben biztos nem így neveztem volna, de most ezt így mondják. <gül> Maradjunk abban, hogy nem mindig, de ez, ez aztán végként nem az én dolgom. Én azt elmondtam annak idején is, 5-6 évvel ezelőtt is, hogy a jobbik vezetőit, tehát beleértem itt, én Vona Gábor, Gyöngyösi Márton, de akár Novák elődött is, mint korábbi alelnököt, én, én, én, én 2010-ben sem tartottam nácinak vagy panti bármilyen meglepő elég sokat beszélgettem velük, és nem, én akkor se gondoltam azt, hogy... De pontosan itt, mindig be tudod határolni azt, hogy mi a náci és mi a nem náci? Hát ki, ki tudja behatárolni a magam mércés szerint... Helyez, igen, és akkor azt kérdezem tőled, hogy számodra, és akkor ez a záró kérdés. Ha nem akarod, de. nem kell válaszolni. A Pócs János történetében az, ami ott van, az antiszemite, vagy sem? Dehogy antiszemite, de ezt, ezt én rendkívül veszedelmesnek tartom, amikor minden ízléstalan, faragatlan, primitív, ha úgy tetszik, gyűlöletkeltő megnyilvánulásban rögtön antisemitizmust kezdenek el keresni. Ez, ez, ez, ez egy rendkívül beszélés játék, és ezt jól abba hagyni. Véleményed? Ne, nem, tó, primitívség volt. Véleményed, de nem vagy egyedül, és akkor mi a véleményed arról, hogy Schilling Árpádra lépve Sárosdi Hitler bajusszal kíván kellemes karácsony ünnepeket a miniszterelnöknek. Nem kívánom kommentálni. Nagyon kellemes karácsony ünnepeket, nem, Neked nem tartod, is nem sem, szem. és boldog új évet kívánok, és év. aztán én amondó vagyok, hogy bíró szuflával, és nem váltam nagyon antipatikussá, akkor ez így április 8 ig ki fog tartani kettőnk. Kiváló. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Sziaszti. Sifer András hallottak. Midőn eljé majd az a fényteli nap, Midőn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk úrna helé, bezártsam bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, Én fejem nem szülik tróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre azt, hogy az mi? Őhet éjszakról némi északi fény, De belenyúlhat a rusz mebbe mancsak, És a germánság, ma már ténybeli tény, Csak a telkedés háza akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság, és közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszakot hozzák. Midőn szél támad, égbe befúr be az orrajon, Merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, Elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy már, Marha magyar szavazó. Tőled úgy fél hogy elrohondott-e, marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk majd szint valmit villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyhulhat a russz medve mancsak. És a fuldokló európai kéz, végeges végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És lefajlik-e merre a marra? Pedig több vas kéne a tűzhalobok, Ha már védtelen nép No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szinttal? Vajon mely egyben megyünk úrna eléborítékba politikba árt élainkkal, Egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható, Tőled úgy félek, hogy elrontottem már, a magyar szavazó, Tőled úgy hélek, hogy elrohontottem már marha magyar szavazó. Időn eljön majd az a fényteli nap, vidő népünk a hirtelen szinttal, vajon mely egyben megyünk úrna elé, még basárt ír Hát nézzék kevés embernek nézik el Magyarországon azt, hogy ilyen dalt elénekel, beremény Géz a szövegét, csatamánekelt el, csetamás közéjük tartozott szerintem ma, az ég egyett a világán senki ezt nem tehetné meg. Hogy ma megtehetné egy a mással élne, de épp úgy nem él, mint ahogy Júli is meghalt. Az, hogy ideje korán, hát ezek butaszövegek. Ma a 2017. december 18-a hétfő van, és 2 perc múlva lesz 318. Az, hogy a mai műsor 9 óra 21 vagy 9 óra 30 percig fog-e tartani, az az elkövetkezendő 17 percben fog eldőlni. Ha mutatnak aktivitást, akkor tartok még. Itten betelefonálási lehetőséget 9 óra után, mert hogy egyéb iránt 8 és 9 között foglalt az éter, Két vendégem lesz, abban az esetben, ha most nem telefonálnak, akkor 9 órakor el fogok köszönni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez itten nem más kérem szépen, de hát ezt tudják önök jól, mint a. nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az utolsó héthez érkeztünk ezen a héten. Ma, holnap, holnap után csütörtökön és péntek el lesz így idő lebonyolítások Kejfe Hozzáteszem, hogy minden nap kísérleti műsor és utolsó adást, tehát most éppen szól, hogy kedden leszek-e, azt az Isten jobban tudja, mint én. Legközelebb január 15-én lesz Kejfejancsi, elég hosszú lesz a szünet, de aztán egy elég kemény menetelés is vár rám-ránk egészen a választásokig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, egy olyan műsor, amely azt állítja magáról, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, de ha véletlen nem lenne benne, akkor itt vannak önök, akik a 9 9, a 7 7 -1 -1 -1 es telefonszám tárcsázásával szélesíteni tudják a horizontamot, vagy egyáltalán horizontot hoznak létre, hogy olyan mértékben dugnám a fejemet a homokba, hogy az igényet a világán nem látok semmit, és csak a képzeletemre hagyatkoznék. Ez a műsor, mint az összes többi, 14 éven oliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A pontos idő 3-4-8 óra van, van egy negyed órájuk arra, hogy beszélgessenek velem, beszélgessenek egymással, vagy egyáltalán ne akarjanak velem beszélgetni. Ez minden esetre kihatással lesz arra, hogy 9 óra után folytatódik-e a műsor. Önök döntenek. Előre is köszönöm. Utólag is köszönni fogom. Csendes csepelek, rózsandóra, kocsmában keserek, kocsmáros néportozon az aftarra, Legszebb lányát állítsa kis trázsára, édesanyám strázs a kislány nem leszek, amút jönnek a fegyveres vitézek, rózsa Sárga szűrű lovára Lova, lova, lova Viszi messzére Egyenest A kerek erdő mélyére Lóda lába Megbotlott egy gyökérbe Esik eső szép csendesen csepe. Mert itt a földön él, És nem beszél sem csak kitalálhatom Hogy mit csinál Házandó Péka Puszilja Persze De nem osztorom, fel a bőrödet Hajtom a hasznomat, a bajszomat vödröm meg Van egy dobban butikos boromlányokat az úton fogom Apébetjár úgy gondolom, semmitől se húzadozom Nebem brózsa, te meg hullasz a porba Veszem a nyomorult kókastól a sportja Akinek a reszortja, hogy a szegényeket fosztja Úgy vágom morba néz, mint halasz a csorba TV, versi a show, a tv -hez. Lehet, hogy jó lett volna talán, de most már elég, hogy egy Nincs fedél a fejem felett, az esőbe kizavartak. Bár csak béka lennék, vagy jó nagy lapulevél, nem lenne semmi veszély, nem kell a kamúbeszéd. Rúzsalétemre hullatom a szirmom. Egy a lényeg, hogy még van mit innom. Amíg pálinka marad, neme bolygón, serkenjen a hormon. Rózsa vagyok, tudom én a dolgom. Tulipáncsi mi, nehogy orba nyomjon, nehogy orba nyomjon, nehogy orba nyomjon. Ő a sógor. Mégis, éhes, Nagy férje béka Puszilja persze, de nem király Mert itt a földön él Nem beszél velem se Csak kitalálhatom, hogy mit csinál Ház a nagy Férje béka Puszilja persze, de nem király Há há Ma a 2017. december 18. a hétfő, van a pontos idő, 6 perce múlott reggel 3-8, még 9 percet tudnak önök... Aval töltenek, hogy marasztaljanak. Egyelőre úgy tűnik, hogy a mai műsor 9 óráig tart. Előre is nagyon szépen köszönöm, van számos dolga. 061489099 és 063677161 ezen a két számon lehet elérni. Egyben elmondom, hogy ezen a héten még lehet a dörö.fialajanos kukat kukac@gmail.com e-mail címre írni. Elemcsere ügyében összeg, név, telefonszám, ennyi, és ezt még ma kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken elmondom, aztán kellemes karácsony és boldog újévet fogok kívánni mindenkinek. Most pedig 0614890999 és 063677 Figyelek, ha van mire! Hogyha eljönnek a kék páviánok Nagy tüntetés lesz a Kossuth szobornál. Magam részéről én a tömegben állok Kezemben kék szín pávián szótár Abból fordítom, mit mond a bang, mik meg csorgán Bók meg Long bang, mik meg csorgán Bók meg Közben magamra keresztet szórok Lássák Jóra. Jó égetként. Csak a tűkítetnő miatt szeretném megkérdezni, hogy, hát hogy van-e baja végül is a kis Pála, hát a Lovasi Andrással, és ha igen, akkor mi az? Hogy ez, mert egyszer mi már beszéltünk, amikor én mondtam, hogy mindenképp megyek a koncertre, ami szerintem jó is volt, behallottam róla jót, rosszat. Akkor ő mondta, hogy, hogy ő, ő, semmiképpen nem jön el, és hogy, hogy akkor viszont abban a beszélgetésben, azóta is elfoglalkoztat, Pontosan nem angzottál, hogy miért nem meg, hogy mi a problémája vele. Semmi, nem mentem. El, de ez azóta foglalkoztatja, nem mentem. El. Ne, hát jó, volt, csak úgy mondtam, hogy választ kapjak. De... Néha eszembe jutott meg. Pont de... tegnap beszéltünk egy nagyon kedves, vagy beszélgettem egy nagyon kedves aki még volt egy kis párkönyv, és amiben önőről nagyon szépeket és jókat írnak, illetve amiben ön is az egyik tévéműsorban, ami nem jut eszembe most, a, abban, abban egy el, elég hosszú uh, riportot csinálta azt hiszem, akkor a kis Távolodtunk Eltávolodtunk egymástól, ennyi? Na igen, az, és, de ez nyilván valamilyen okkal tört. Nem. Nem, hát megszűnt a kispál és a borz, ennyi. Hát, de amikor meg véletlenül van, akkor nem tudok, hol fűnláta -e őket. De esetleg. akkor ez nincs kispál és a borz. Ha attól, mert egy évben egyszer fellépnek, attól az nem egy létező együttes. Nincsenek lemezeik. Olyan tudja, mint a fonográf. Nincs, mégis fellép. A nőm a nő elmesélt, hogy talán a 80-as években, vagy a 90-es években, de 120 éve elmondta Szörényi Levente, hogy ez lesz az utolsó koncert. Aztán tessék. Kejfejancsi rajongó csak addig lehet az ember, rajongó és utáló, amíg van műsor. Amikor nincs műsor... Megszállnak mindent, Lakatos István, jó reggel Jó reggel Ezek ugye, nem csak a honpal gondolkodik Így én ott voltam az utolsó fonográfkoncerten És most nagy csalódást érzek, hogy mi sem az utolsó voltam Ez van megélhetési fonográf Országnak háza zöldben csillog a napra sok rinocéloszt, a villágba bújnak, ott panaszkodnak az anyjuknak. Félétes elkevese végét, a megélhetési fonográf, az nem egy nagyon negatív dolog van, annál sok, még ennél sokkal negatívabb. Én meg itt állok, hófehérben, kérem szépen, kérem szépen, új szótár van, vagy mi, hanná behebbak, így kell szeretni, hanná behebbak, így kell szeretni, új van, muzlim vagy mi? Zöld világöt, már kék sincsen, na most ellenállok kérem szépen. Nyíltan hányuk magamra keresztet, lássák, hogy más kultúra illet, hogy engem más kultúra illet. Csak a saját kultúrán illet A hírt vigyétek meg a gyerekeinknek hogy minket a saját kultúránk illet Vigyétek meg a gyerekeinknek A hírt, hogy nem, nem A hírt, hogy nem, nem Zseni a beremény. A hírt, hogy nem, nem, nem, nem Nem, nem, nem, nem, nem, nem És zseni volt Csetamás is nem, nem, nem, nem. Öreget, Nagyon tetszett az ATV műsorban. Köszönöm szépen! 06189 Elemcsere még a hét végéig a janos kukat. az összes ismert részlettel. Még négy percen át bizonyíthatják, hogy szükség van rám. Egyelőre még inkább arról szól a történet, hogy 9-ig is a műsor, de még egy-két telefon, és akkor 9 vagy 9.30 is szóba jöhet. 061 489 és 06 bármilyen témában. Én figyelek! Kérlek, meséld el nekem, Milyen volt az élet nélkülem? Gondoltál rám, mikor azt tervezted el, Hogy mi lesz majd, ha nagy leszel? Hogy hogyan kezdődött az életem Véletlen volt, vagy gondoltál-e rád Azon az édes éjszakán fél nyolc és nyolc óra között Gulyás Gergelyre beszélgettem volna, ám beteg úgyhogy gyógyulja meg a vele való beszélgetés valamikor a hét folyamán lesz, hogy mikor azt most nem tudom megmondani azt viszont már meg tudom mondani hogy a mai visar kilenc óráig tart köszönöm szépen talán lesz majd valaki aki tőlem is ezt kérdezi Én neked! Ne sír az, Aztán megkérdezni, hogy tegnap este szám néztem ezzel a barcelonával, miért De néztem, hát figyelj, az valami elképesztő volt. Hát egy, egyrészt, hogy ez a foci, másrésztről ennyi kapufát rugni szerintem nem lehet. Tehát amikor a, a deportívónak a kapusa meg. Megütögette a kapufát, azt meg tudtam érteni. Miközben például, ahogy kivéte a, a messzi 11-esét, miközben ugye azt mondják, hogy 11-es csak rosszul lehet rúgni, nem kivédeni, az páratlan volt. És amikor 92 percben, a 92. percben mosolyogva lefújt a mérkőzést, a bíró beleértve, hogy lehetett látni a két uruguáit, amint ott teljesen jól el voltak, ugye az egyik volt, a Suarez, a másik az nem tudom, hogy ki volt. Fantasztikus mes volt. Igen, nagyon jó, mert már nem is góda kéne játszani kapunk, bármelyek van nehezben. Hát még egy dolog, hogy ugye 56 ezeren voltak, arra gondolok, hogyha mi mikettem be akartunk volna, vajon kaptunk volna olcsóbb jegyet, de szerintem nem. Hogy vajon mi, mi, miért döntöttek úgy a spanyolok vagy a katalánok, hogy erre nem mennek ki? Nem is értem. Hát mert biztos Barcelona Bar Bar győzelem volt, meg nem van, hogy tehát. Ugye? Úgy gondolom, hogy itt le tudott Nézni nagyon jó volt. Nagy, nagyon, nagyon jó volt. Nagyon, nagyon, Fantasztikus. Ahogy a nem jött össze semmi a fáj kívül. jobban a kívül. Ez ilyen rendben. Lehet? Jó reggelt. tud Csaba van a vonalban benne. Ugye nem is tudtam, hogy a múlt héten előre nem tudtam, hogy ön fogja képviselni a Magyar Szociálista Pártot, mert ugye kedden én mindig szoktam beszélgetni, nyolckor hát, szoktam, az túlzás, az elmúlt hetekben elkezdődött, ugye mert nem volt könnyű az MSZP-ből nyilatkozót találni, ugye én hagyományszerűen beszéltem a párt elnökével, és aztán ez valalott Túbiás Józsefnél megszakadt, és azóta nem is állt helyre, tehát a Mesterházinál még működött, aztán megszakadt, és soha többet nem jött létre, és Mesterházi atilával aztán felvettem a kapcsolatot. Nem volt egyszerű történet, mert volt még egy-két jelölt, aki hát, hol igen, hol nemet mondott, de a Mesterházi Attilával való korábbi kapcsolat az helyreállt. Nem, itt hogyha közben nem beszéltünk volna, de néha neki is volt a gondjai, hogy most jót teszi a pártjának, vagy magának, hogyha megszólalt, de aztán ezen túltette magát. De például a múlt héten kiderült, hogy Washingtonban Washingtonba tartott talán a valamilyen NATO megbeszélésre, és azt előtte nem szólt nekem, úgyhogy a múlt héten előn képviselt a Magyar Szocialista Pártot, de ezzel kapcsolatban se jó, se negatív felszólalás nem ért engem a kejfején csivon. Örömbe hallom. Soha az életben nem volt más pártnak a tagja? Én nem, nem voltam. És amikor belépett az MSZV-be, akkor hány éves volt Hát jó vékel, gondol, 40 környékén voltam. És Igen. Most hát én, én nem nagyon foglalkoztam politikával Ennyi? korábban, hogy én üzleti életből csöpentem a politikába, úgyhogy nekem, nekem ez volt az első találkozásom akkor a politikában. És most hány éves? Hát már 50 plusz, ahogy szokták mondani. Mennyiben? Hattal, héttel, héttel kereken És az elmúlt 17 év érdemes volt belépni az MSZP-be, ez egy nagyon rossz kérdés, belátom, de nem tudom jobban feltenni. Érdemes volt-e bárhova belépni? Tehát, hogy ön közben, ugye ön megmaradt üzletembernek, tehát ön egy olyan tevékenységet folytat, amit nem kellett felhagynia emiatt, tehát nem ügyvéd, nem kellett felhagyni teljesen a, a tevékenységével, jól tette, hogy politikus lett. Hát azért a, a, a nagy, az aktív részével sajnos fel kellett hagyni, ugye aktívan nem lehet emellett dolgozni. Az más kérdés, hogy az üzleti életnek egy olyan területén tevékenykedtem, ami tevékenykedem, amihez nem kell a, a napi munka, a napi jelenlét, így a nélkül nem is tudnak működni. De, de sokszor az ember végig gondolja valóban, hogy megérte -e, nem érte -e, meg az elmúlt 11 néhány évet erre szentelni, ebben tölteni, mert lehet, hogy az üzlet életben sokkal előre jutottam volna. Nagyon sok energiát idődre fel, azt, hogy az aktív politikával foglalkozik az ember, különösen, hogyha mondjuk egy ennyire kötődik valaki egy választókerülethez, mint én zuglóhoz, mindennapi munkát minden mindennapi munkát igénye. Ugye az ön szerepelése az én műsoromban nem véletlen, ugye a mi ismerettségünk mindentől függetlenül létrejött, ugye mert volt egy hármas ismeretség, még az előző rádióból, aztán ugye ez erősödött a zuglói együttműködés kapcsán, és aztán lett neki egy önálló ága, és hogy ez végül is mennyire marad meg, vagy nem marad meg, 2018 folyamán az közös döntés elvileg gyakorlatilag megmaradhat, azt kérdezem, hogy az elmúlt pár hét tanúsága nem, nem, nem sok a pár hét. De azt figyelem, hogy különböző blogokban már egyre jobban foglalkoznak a civil rádióval, hogy az én műsoromat kírják-e, vagy sem, az hiúsági kérdés, azt felejtsük el. Abban az életkorban, ahol én vagyok, már lehet az ember nyugodtan nem hiú, de figyelnek a műsorra, sokkal fontosabb. És legutóbb a Karácsony való beszélgetés szemlészte Zöldi László, amit aztán átvett az Index, hogy... Jó tette a akkor, amikor erre az útra segítette. Nem, mintha ez az ön döntése lett volna, de az ön pártfogásában is történt ez a döntés. Tudom, hogy kevés idő telt el, és ugye ez, mint a tizenés és a többiek hétfő jól, kedden nem, szeddel megint jól csütörtökön, nem, de mit gondol erről az elmúlt talán két hét tükrében? Hát sokat beszélgettünk erről valóban előtte a Gergővel, meg azóta is több alkalommal, nem csak a, a, a Gergő személyéről szól, én azt gondolom, hogy azért ennél annak ö, kicsit idézőben magasabb célok, és azért az országról is van itt szó. Nem mindegy, hogy, hogy folytatódik jövőre 2018-ban, mielőtt Magyarország, és ebbe a, a Gergő úgy látom, hogy aktív szerepet kíván vállalni. Ö, eldöntötte, hogy ennek a, a történetnek az élére áll, és hát nagyon bízom benne, hogy, hogy meg is lesz az eredménye. És hát amit a múlt héten is mondtunk, hogy nincs más megoldás, mint hogy egy közös miniszterelnök jelölt mindenhol közös jelöltek, és egy közös listával neki vágni, mert akkor van esély bármilyen módon kormányt váltani, hogyha ez a, ez a hármas feltétel teljesül. És ebben a, ennek a, ebben, ebben a Gergő teljes mértékben egyérték, és én azt látom, hogy ő nagyon, nagyon aktívan csinálja most. Nagy a praktikus ember, akit úgy ismertem meg, mint akinek jól működik az emlékező tehetsége. Mind a kettőre igény tartok akkor, amikor azt vetem fel, ha tetszik, akkor van a végén kérdőjel, ha tetszik, nincs, hogy én emlékszem arra, hogy néhány hónappal ezelőtt, talán az volt fél év, az biztos, hogy nem, mert ugye a nyár az kimaradt, talán az március előtt lehetett, és március előtt nem is egyszer, hogy azért az önök együttműködése, ugye ön a, a szocialistáknak a vezetője úgy zuglóban, hogy közben nem önkormányzati képviselő, ön országgyűlési képviselő, Karácsony Gergely pedig polgármester egy másik párt színében. Uh, és más elveket és másfajta gyakorlatot is folytatott és én emlékszem arra hogy önök egymásról nagyon kritikus szavakat mondtak néhány milliméterre attól uh, amikor az nyílt konfliktus jelentett volna uh, és ez nem egyszer fordult elő én most öntől azt kérdezem hogy alapvetően megváltozott-e a Karácsony Gergelyről alkotott véleménye vagy azt mondja, hogy az az időszak uh, volt annyira hasznos hogy ezt az utat meg lehetett nyitni, amiben persze óhatatlanul benne van az, hogy vajon 2018 vagy 2019 folyamán, talán a Kejfej van, talán máshol, bár másműsornak nem biztos, hogy ilyen emlékezete van, nem fogják-e önöktől azt kérdezni, hogy amikor megint konfliktusok lesznek, hogy az az átmeneti béke vagy békének tűnő időszak, amikor Karácsony Gergely volt az MSP miniszterelnök jelöltje, bár tudjuk, hogy még nem az, hiszen még egy aktus hiányzik és erre külön visszatérünk tehát hogy akkor ez itt most hogyan jött létre ez a békesziget és ugye emlékszik arra hogy nem volt mindig ilyen békesszigete hangulat de hát ez természetes hisz. két különböző ember vagyunk másképp látjuk a világot másképp látjuk a megoldásokat is de azt gondolom hogy azért egybe egyformán vagyunk hogy észérvekkel egymást meg tudjuk győzni tehát azért akkor, visz előbbre, akkor megy előre a történet, hogyha sokat beszélgetünk ügyekről és, és miután ezeket megtettük, azért meg tudtuk egymást győzni. Ott, amikor én győztem meg a Gergyőzőt, ott, amikor a Gergyőző győzött meg engem, de hát ez az észszerű kompromisszum, ezzel lehetett átlendülni azon, hogy tulajdonképpen ott a kerületben nehéz mindig többséget találni a döntésekhez, és kénytelenek vagyunk ilyenkor azért valamilyen módon kompromisszumot kötni. És, és valóban én gyakorlatilag és a praktikusabb vagyok, másképp látom, hát én egy gépészműnök, egy mérnöki hagyja gondolkodom. Ő, ő meg egy mással, de talán ettől jó a dolog, ettől működik igazán jól a dolog. Ez egy alapvetően más kapcsolat, mint amilyen volt korábban? Hát ugye össze kellett csiszolódni. Hát, uh, Gergő be, becsöppent a kerületbe, a kerület életébe, neki, neki minden új volt, és, és hát uh, kellett idő, amik ezeket a a kis frontokat kisimítottuk, mert nem lehet mindenem változtatni. Vannak dolgok, amiket el kell fogadni, alkalmazkodni kell hozzá, ez idő kell. Néztem ez... Karácsony Gergely programját, tehát abban, ahogy látom, több országos program van, mint helyi E, én tudom, hogy így is el lehet vezetni a kerületet. Egy adott esetben való győzelem, vagy egy adott esetben elszenvedett veresség mit gondol, hogyan fogja megváltoztatni Karácsony Gergelynek, adott esetben önnek, vagy a szocialistátnak a megítélését zuglóban? Meg, szerintem azért ez átfutott a fején. Április után is lesz élet. E, kell, hogy legyen természetesen. Hát ugye azt a munkát, amit a kerületben elkezdtünk három éve ezt, azt folytatjuk mindenképpen. Ennek az eredményei azért látványosak zuglóban. A, az emberek azt mondják, hogy sokkal jobban mennek zuglóban most a dolgok, mint korábban. Bármelyik területét nézzük az önkormányzatnak. Nagyon jó képviselőink vannak, akik hozzáteszik a magukét. Sokkal többet foglalkozunk az -jó, ott kérdező most egy, egy olyan kérdésre válaszol, amit nem tettem fel. Azt kérdezel? No, hogy... része, része annak, amit kérdezett. Ezért akarok oda eljutni, hogy én szerintem alapvetően ez nem, fogja, nem, nem, nem fog változtatni a a közélemény hangulatán, hogy mi lesz áprilisban a, a választás eredménye. Egy biztos, hogy az uglóban biztos, hogy ugyanúgy, mint tavasszal az időközi választáson, amikor óriási fölényen nyertünk, nagyon remélem, és bizom benne, hogy, ha akkorával nem is, de, de nagyon nagy fölénye fogunk nyerni áprilisban. És ebben természetesen szerepe van annak is, hogy Karácsony Gergely, aki ott polgármester egyben miniszterelnök előttünk is, úgyhogy valószínű, hogy ez sokat fog segíteni ott a, a kampányban. És az emberek érezni is fogják természetesen. Erre visszatérünk áprilisban. E, azt kérdezem öntől, hogy hát azért a kommunikáció az ügyben, amit véletlenül mondott, mert ugye nem is kérdeztem öntől, ugye hétfőn mondta, hogy délután össze fog ülni az elnökség. Én azt nem is nagyon látom, hogy az elnökség bármilyen közleményt kiadott volna. Talán a HVG volt az, amely kedden vagy szerdán megszerezte, hogy az elnökség döntő fülényel magyarul, hogy volt olyan, aki ezek szerint ellene szavazott, támogatta. E, Karácsony Gergelynek a miniszterelnök jelöltségét, de ugye volt egy kibővített választmányi ülés, ami ugye egy nagyon érdekes helyzet volt, hiszen ott még ez a, az elnökség ezt nem tárgyalt, az elnökség is ö, támogatta, de kiderült a mostani vasárnapi hírekből, hogy itt nincs vége a folyamatnak. Tehát egyelőre Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltségéről beszélni, az MSZP részéről hivatalosan nem lehet. Hát a, a, ugye az alapszabály szerint, a párt alapszabálya szerint a kongresszusnak kell majd dönteni, a kongresszus választ miniszterelnök jelöltet, mindegy annak idején Botkalásztot, és a kongresszus választotta meg. Miniszterelnök jelöltnek, ez, ez az utolsó eseménye folyamatnak, az első pedig az, ami fősorolt elnökség választmány. Döntéshez ezt megelőzi, de ezt a elindult már a munka elindult. ezért, de nem gondolja, hogy a folyamat lehetett volna ennél gyorsabb, vagy lehetett volna fordírozott különös tekintettel arra, hogy idén már nem lesz kongresszus. A kibővített választmányűrés az talán december első hetének volt az utolsó napja, az pedig konkrétan december 9-e volt, talán amikor ez az esemény volt, vagy 8 -án. Ehhez képest valószínűleg januárnak legfeljebb a második vagy harmadik lehet majd legközelebb MSZP-kongresszus tartani. Ön szerint ez a fajta sorozat időben beleértve, hogy nekem, nekem kicsit olyan mszp és másnak nem fog szembeszökő lenni? Hát ez nem, nem egészen így van. Ez egy folyamat valóban, ahogy beszéltünk róla. Csak hát ugye,